Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat! Megpróbáltam talán csak egy fél mondatban összefoglalni, hogy mennyi mindennel foglalkozik, vagy foglalkozott valójában, de ez a hét emberrel beszélgetés első, első interjúja, úgyhogy tegyem el meg azt, hogy megpróbálja nekem röviden összegezni, hogy hogyan lett a vezli általános iskola igazgatója, mik azok a kanyarok, amitől az ember elkötelezett pedagógussá, igazgatóvá válik egy ilyen iskolában? Hát nagyon fontos először is azt megjegyezni, hogy a, a pedagógus szakma nevében nem tudok nyilatkozni, csak a saját magam nevében, meg hogy a miénk azért egy picit speciális eset, tehát nem pont olyan, mint, mint az összes többi. Tehát ugye egyrészt egy egyházi fenntartású intézményről beszélünk, ugye ez az egyik leg, ha szabad így mondani, pár egy kicsit szólnak, ha hallatszik, a szabad elvűség ma Magyarországon, de egy nagyon szabad elvű, nagyon nyitott egy teljesen nyílt társadalomnak a, a szabályait követő egyháza fenntartunk, Ez azt jelenti, hogy fantasztikus szabadsággal tudunk itt dolgozni, tehát ez egy nagyon pozitív dolog. Hát magamról annyit, én eredetileg filozófia történész vagyok, ez a végzettségem, és a Vezliános főiskolán tanítok egyébként filozófia történetet, etika történetet, de hogy hát annyira izgalmasnak tűnt egy olyan vállalkozás, hogy egy olyan iskolát, amit a önkormányzattól nem nagyon akartak átvenni, vagy legalábbis problémák voltak az átvétel körül, amikor ugye a köznevelésben óriási változások voltak. Egy olyan iskolának a vezetés ami hát lényegében nem nagyon jelentkezett érte senki. Tehát ez egy olyan szakmai kihívásnak tűnik egy olyan iskola, ahol né néhány évvel ezelőtt még a rendőrség is rendszeresen kint állomásozott, hogy rendkívül izgalmasnak tűnt ez a, ez a feladat és hagyd mondjam el azt is, hogy Éppen most van egy olyan fiatal emberünk, akit ugye idehoztak próbaidőre, és szegényről egy néhány napig megfeledkeztünk, hogy próbaidőn itt van, és a újságban olvastuk, hogy rendőrségi ügye van, és mondom, mi a jászán hogy hogy gyorsan vegyük fel. Tehát ez nagyon gyakori a ilyen helyzet, hogy valakivel valóban probléma van, és mi elkezdünk vele foglalkozni. És hát nem mindig vagyunk sikeresek, de. Nagyon tele vagyunk munkakedve. Mielőtt megérkezünk a mostba, mert hogy gyanúm szerint a rendkívül szertágazó tevékenységüket a kollégák elemezni fogják majd, akár darabunként is. Az, hogy valaki ilyen... Nem is tudom, nem tudok jobb szót, bocsással meg ezt nekem, lehet, hogy enyhén romantikus ízű lesz. Ilyen lelkesedéssel beszéljen arról, amit csinál, amit tesz. Arról a fajta nyitottságról, ahogyan élnek, ahogyan gondolkodnak. Mennyire kellett az a nagyon színes életpálya, amit egyébként maga mögött tudhat? a saját szavaival mondva talán csak mencsöszteri dokmunkás nem volt? Igen, az, az nem voltam, tehát... Lehet, hogy azzal is meg kéne próbálkozni, egyébként a, a manchesteri dokmunk az kifejezetten a nyelvészet miatt érdekes, mert hogy e, ha már így felhozta egy nagyon fontos pedagógiai alapelvünk, hogy a, igaz, hogy a manchesteri dokmunkásnak nincs a birtokában ugyanaz a szókincs, de az angol nyelvnek a teljes szintaxisát az képes elsajátítani, tehát a leg, legnehezebb dolgot képes megcsinálni. Egyébként ez a pedagógiai alapelvünk is, hogy minden ember képes a legbonyolultabb szellemi műveleteknek az elvégzésére, csak az, hogy ebből hogyan lesznek készségek, ott vannak az igazán nagy problémák. Azt mondja, hogy ott vannak az igazán nagy problémák, vagy ott vannak az igazán izgalmas kihívások? Hát igaz izgalmas kihívások, általában az izgalmas kihívás érként egy nagyon vicces eufémizmus. <gül> hát általában folyamatosan lepattanunk egy problémáról, azt, azt szoktuk így, így nevezni, tehát nekünk azért nagyon, nagyon sok nehézségünk van, tehát Ugye megpróbálunk egy nagyon nyitott szemléletmóddal közelíteni ehhez a feladathoz. Tehát ugye halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, nagyon sok problémával küzdködő gyerekekkel foglalkozunk, és <kül> tehát ez már önmagában egy, tehát az, az a nyitottság, amivel közelítünk, az lehet, hogy éppen pont egy alternatív iskolának lenne jó, és nem feltétlenül enne, ennek a helyzetnek. Tehát folyamatosan azzal, azzal szembesülünk, hogy, hogy kísérleteznünk kell, és hogyha valami az alapelveink szerint nem működik, akkor azt el kell engednünk. Tehát mi is folyamatosan rá vagyunk kényszerítve arra, hogy változzunk. Ezért igazán izgalmas feladat. Tehát a jazzben van olyan csak, hogy a színpadon tőlnek el a dolgok, az iskola és a pedagógia az abszolút a tervezésről szól, és a nagyon-nagyon precíz tervezés, mi is precízen tervezünk, de hogyha úgy közbe hogy valami nem működik, nem fogjuk végcsinálni az évet, úgyhogy. Ha már a jazznél tartunk, és az improvizációnál, a jazzenészek, akik nagyon jól improvizálnak, is beszámolnak arról, hogy rendkívül sokat gyakorolnak, terveznek a tetszik, hogy menet közben aztán a lehető legjobb megoldásokat tudják megtalálni. Az a fajta nyitott amiről beszél, és most megint akkor egy eufémizmus, tehát hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, a színes életpályájának vagy tapasztalatának köszönheti, hogy ebben a nyitottságban tud gondolkodni, dolgozni, vagy, vagy fordítva történt egész egyszerűen az élmények hatására, megtanulta, eltanulta, és akkor most megfordítom a kérdést, lehet tanulni a nyitottságot, a spontanaitást, a jó értelemben vett Hát én azt gondolom, hogy a, a nyitottság és a, a szabadságnak a szeretete azért az nagyon, annak nagyon komoly következmény. Majdnem, hogy azt mondom, hogy félelmetes következményei van. Uh -huh. hát például gyermekeim ellen mondhatnak nekem, sokkal nehezebb nevelem őket, tehát nem egy autoriter módon foglalkozom velük, de megmondom őszintén, hogy néha olyan kedven, nézek a szomszédaimra, akik autoriter módon nevelik a gyerekeket, olyan szépen viselkednek, köszönnek, rendesen ülnek az autóban. Az én gyerekem, akinek szabadsága van, ezzel csak azt jelzem, én helyesnek tartom, hogy így csinálom, de sem nehezebb. Uh -huh. És ez a nyitottság, ez szakmailag is mindenben nagyon nehéz. Például egy, egy csoportnak, aki egy tímnek, aki együtt dolgozik, bizonytalannak tűhet az, hogy mondjuk az, aki az intézmény vezetésére van megbízva, az lehetséges alternatívák között válogat. Tehát nem azt mondja, hogy ez van, hanem azt mondja, hogy ez is van, meg ez is van és nem tudja azt mondani, hogy ez vagy a másik jobb. Tehát igazából, tanultam-e a nyitottságot, nagyon nehéz kérdés. Én emlékszem egy fordulópontra, ami nagyon megváltoztatott. Egyetemista koromban egy verszi vendégelőadóval találkoztam, aki ezt a szabad szellemiséget képviselte, és olyan óriási hatással voltam. De hát mondhatnék több embert is, filozófia szakon, fantasztikus emberekkel lehet a találkozni Steiger, Cornéla, vagy Bodnár István, nagyon sok olyan név van, akit el lehetne mondani, akik szakmailag fantasztikusak voltak. Tehát egész egyszerűen annyira vonzó az emberi szabadságnak a tisztelet a számon, vagy nem, nem nagyon tudok mást elképzelni, nem tartom kötelező érvényűnek mindenki számára, de önmagam számára mindenképpen. Ezzel esetleg Kimondhatjuk azt, hogy nem való mindenkinek a szabadság? Engedje meg ezt a provokatív kérdést. <gül> <gül> hát nagyon jó, nagyon jó, és nagyon... Tehát érzem a, érzem a, a kritikus élét ennek a, ennek a dolognak. É, é, van egy nagyon híres filozófus, most Zsizseknek hívják egyébként, szlovén uh -huh. filozófus, ő azt mondja, hogy visszatérnünk a bürokratikus szocializmusnak a korába, ahol az állampolgárok, nem engedik meg a mindennapi döntéseket, hanem nagyon okos állam dönt helyettük. De, nem, de, de, nem azt mondja, hogy mindig és örökre, hanem talán ciklikusan időről időre. Igen, igen. Én, én ettől a lehető legtávolabb ö, ö, fogalmaznám meg az én, én álláspontomat. Tehát én azt gondolom, hogy segítség kell. Tehát a, a, szerintem mindenkinek való a szabadság, de óriási nehézségekkel kell megküzdeni. Tehát most úgy tűnik egyébként, hogy a, pont a szabadságból egy kicsit most úgy néz ki, visszarendeződik néhány ország. Tehát nagyon mély, nagyon komoly, demokratikus hagyományokkal rendelkező országokban is előfordulnak olyan jelenségek, amik azt mutatják, hogy mintha nem nőtt volna fel az emberiség erre, hogy egy magasabb szabadságfokozatba lépjen. Én nem mondanék ilyet, hogy nem való mindenkinek. Én azt gondolom, hogy itt az oktatásnak van óriási szerepe, amit egyébként uh, gyúj is a pragmatizmusnak egy ilyen ősatya hm. uh, fontosnak talált a demokratikus is iskola vízióra. És már is itt vagyunk egy forradalmian új, csak pár ezer éve létező kérdésnél, hogy szabadság vagy a félelembel fakadó rendigénye? Hát igen, ez is egy nagyon fontos kérdés. Hát én azt gondolom, hogy a szabadság, tehát a jogállam és a szabadságnak az alapelvei, azok ugye eddig én nem hallottam senkit Magyarországban, aki ezt nyilván tehát hogy nyilván sajtóban expressis verbis tagadta volna. Ebből viszont nagyon-nagyon ritkán jelenik meg ez az oktatási stratégiáinkban. Ez a legnagyobb, ugye erre gondolok például, hogy egy pedagógia szakon, lelkesen előad valaki arról, hogy a frontális oktatáson régességen túljutott a pedagógia, de mindezt frontálisan teszik. <gül> mind, mind, mind az alapelvek tekintetében demokratikussá kell válnunk, és mind pedig maga a tantárgyak és a, a tananyagnak a választásában is meg kell, hogy jelenjen ez az alapelv, az, hogy demokratikus, demokratikusak vagyunk. A rendnek természetesen, tehát igazából szerintem pont a szabadsággal együtt lehet rendet csinálni. Mondok egy nagyon gyakorlati példát. A gyerekek akkor fogadják el ebben az iskolában a szabályainkat, ha belevonjuk őket a szabályok elkészítésébe. Ó, uh, de nagyon fontos dolog e, Ez most. nagyon fontos dolog, ehhez kell rengeteg munkat. Ez azt jelenti, hogy nekünk fel kell építenünk egy diákönkormányzatot, Például pénzt kell rendelkezésre bocsájtani. Nekem egy nagyon fontos alapelvem, hogy a demokratizmusnál éreznie kell az embernek, hogy nyert ügye van. Tehát, hogyha valaki demokratikus országban él, de nem érzi nyertesnek magát, hogy ebbe benne van, akkor nem ér az egész egy se. Tehát például a diák önkormányzatnak pénzt ajánlottuk fel, hogy elköltesse az adományokból érkezett pénzt. Tehát, hogy érezze azt, hogy a szabadságának, abszolút van egy, úgymond, egy édes íze, tehát van döntésszabadság, a valódi dolgokat vásárolhat például, ha szeret vagy bármi mást. Tehát ez a szabadságban azért a rend olyan szempontból, a rend és a racionalitás, az észszerűség mindenképpen benne van. Létezhet ennek egy egészséges egyensúlya is egyébként, és lehet törekedni ennek kidolgozására. Ezt most csak én mondom. Olyan, hogyan lehet értelmezni, vagy hogyan lehet hozzányúlni ahhoz a kérdéshez, hogy az ember hogyan tud a legszebben, a leghumánusabban és mondjuk a legszakmaibb módon dönteni nehéz sorsú, akár periférián élő családok, gyermekeinek problémái esetén. Azt hiszem, hogy talán a legelső a kulcskérdés az a tanítói hitelesség, aminek egyébként talán a mélyén egy ilyen emberi hitelesség áll. Hogyan lehet nyitottnak maradni folyamatosan önreflektívnek maradni ebben a kérdésben, a hitelesség kérdésében? Hát ez is a kolléganőnek a jártasságát mutatja, hogy az első kérdés már gyakorlatilag a legfontosabb kérdés. Nagyon nehéz rá válaszolni. Annyit mondanék róla, hogy először is ezek a gyerekek ahhoz vannak hozzászokva, hogy egyáltalán nem számítanak senkinek. Uh -huh. Tehát néhány esetet azért tudok mondani, amikor legalább a szülő részéről egy olyan támogatásban részesülnek, amiatt ami a bizalomnak egyáltalán az ismerete, mi az, hogy bizalom, vagy mi az, hogy kapcsolat, megvan. De ami a mi intézményünkben fontos, hogy nem működnek a klasszikus értelembe vett pedagógiai szakmára vonatkozó képességek. Tehát azokat, képességek? Valahogy készségek? Hát, készségek, Igen. inkább azt mondom, hogy készségek, vagy inkább úgy mondom, hogy bocsánat, hogy angol szót használtam, tehát uh -huh. a skillek, tehát azok, amivel egy pedagógus dolgozik, amire megtanították a, a felsőoktatásban, ezek nem működnek. Igazából karakterre van szükség, ez a legfontosabb. Tehát ez a karakter, ez egy nagyon furcsa, ez is egy filozófiai kifejezés maga az etikának egyébként a tükörfordítása latinban. Tehát egy olyan jellemre van szükség, egy ember amikor mond valamit, akkor a, a gyerekek elfogadják, hogy ez úgy van, és most itt nem hülyeségekről beszélek, hanem olyan dolgokról, ami, ami megállja a helyét. Ehhez egy elképesztő határozottságra van szükség, de másrészt egy, egy, egy óriási elfogadásra. És ez az, amit szerintem ö, ö, megérezhetnek, vagy ösztönösen ráérezhetnek a gyerekek, hogy, hogy megvan-e ez a szeretet, viszony, elfogadás, viszony irányúva, vagy nem, de ez még csak a belépő szint. Amikor arról beszél, hogy bizalom, akkor ez egy ilyen két pólusú dolog, több pólusú dolog egyébként. Ugyanis én azt tapasztalom, hogy pláne nehézsosú, nem csak gyerekek esetén, felnőttek esetén is, nehézsósú emberek esetén az első pár percben már szinte mint egy ilyen emberállati ösztön alapján az emberek leveszik egymásról, hogy hova tudják sorolni a, a, a másikkal való kapcsolatot, de közben pedig van egy hosszú távú, építkező viszony, amiben pedig olyan összetevők vannak, hogy mennyiben lehet számítani, őre nehéz helyzetben mennyire hiteles, amit mond, tehát, hogy állja a szavát, ez pedig egy hosszú távú építkezés. A kettőnnek a dinamikáját lehet tudatosan építeni? Egyértelmű, egyértelmű, tehát egy, ezt nagyon sokszor láttuk ugye, a szociális területen, hogy mondjuk valaki hatalmas engedményeket tesz egy diákkal szemben. Tehát uh -huh. megígértene ki a diák A, B és C dolgot, amiből mondjuk egyiket se teljesítette, de mondjuk a vele szemben álló személynek viszont minden szó számot kell adnia. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy a te? férában, tehát elképesztő elvárásokkal közelednek hozzánk azok, akikkel foglalkozunk. Ez egy nagyon furcsa dolog, ez a lehető legnagyobb türelemmel kell. Az elképesztő edenni. elvárások gyökerében. Ki mondható, hogy alapjában véve egy ilyen nagyon emberi igény áll, amit úgy, úgy hívunk, hogy segíts? Ez egyértelmű, csak a segítségnek van egy olyan bizalmi faktora, nem véletlen egyébként, hogy a zsidó teológiában az is hogy hogyha valaki elfogadja a segítséget. Tehát Aha. megengedi, hogy valaki vele jót tegyen, úgymond engedi, hogy valaki jót csinálja. Tehát ilyen alapon ez is egy bizalmi viszony, Sajnos a szociális szférában nagyon gyakran előfordul, hogy, hogy azért a haszonszerzés is benne van ebbe a dologba, és az nem egy... Tehát az egy, az egy tisztán pragmatikus viszony, és nem pedig bizalmi viszony. Na ez az, amiért mondtam, hogy csak a belépő szintje a szeretet és a bizalom, tehát nagyon furcsa vegyüléke kell, hogy legyen itt az elfogadásnak, a türelemnek, de az elképesztő szigorúságnak is. Tehát ez nyilván nem, nem feltétlenül verbálisan jelentkezik, hanem a szabályoknak a érvényesítésében. Az általános emberi viszonyainkban is benne van egyébként az, hogy hogyan fogadunk el valakit. Mindez a nagyon rövid távú dolog, amit mondtam önnek, hogy egy-két perc alatt az ember elhelyezhet egy másik embert valahol a palettáján, és persze a hosszú távú bizalmi építkezés, de ugyanakkor, amikor találkozik egy önszámára ismeretlen emberrel, gyermekkel, mennyi ideig figyeli? Mennyi ideig ad egy ilyen passzív figyelmet, hogy, hogy megpróbálja körbepuhatolni, hogy ki ő valójában? Hát ez azért egy nagyon, megint csak egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy ö, maga ez a viszony, ami, ami két ember között ki, kialakul, az ö, azt nagyon nagyban befolyásolja azt, hogy, hogy például mi hogyan viselkedünk az első körben. Ez egy nagyon furcsa ö, ö, Teljesen máshonnan veszek egy példát, politika történetben mondják azt, hogy a eleinte nagyon szigorú politikusok, akik aztán később enyhültek, sokkal nagyobb elfogadottságra tarthatnak számot, mint a nagyon enyhén, nagyon megengedően kezdő és aztán nagyon szigorító politológusok vagy politikusok vagy akár hatalomgyakorlók és ez döbbenetes, de nagyon igaz egy intézményben is, tehát hogyha nagyon kedvesen nagyon elfogadóan próbálunk valakivel az legelső pillanattól kezdve együtt dolgozni akkor esetleg az a tévképzet alakul ki bennük, hogy, hogy, hogy mi, mi mindent megengedünk. Nagyon fontos azt érteni, hogy attól még, hogy mi teljesen elfogadunk valakit, nem biztos, hogy ugyanazzal a szemantikai hálóval dolgozik az, akivel foglalkozunk. Tehát az ő szótárában a bizonyos gesztusok, szavak mást jelentenek. Tehát még én akkor is lehetek nagyon szigorú, vagy nagyon... Ö, ö, hogy mondjam, rigorózusnak tűnő ember, hogyha én már belülről tudom, hogy ezt a gyermeket el fogom fogadni, hosszú távon gondolkozok vele. és De hát ez szakmai érés, tehát ez nem megy azon. De ez talán a hitelességnek egyik aspektusa, amikor az ember azt mondja, hogy ez egy következetesség valójában. Így van. Hm? A következetesség az olyan, hogy, hogy az az egy olyan szükséges feltétel, ami nélkül nem működik a dolog. Tehát a legapróbb részletekbe is. Én általában azért szoktam nagyon keveset kérni, mert azt nagyon könnyen meg lehet jegyezni. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy, hogy ezt megértette valaki. Sokszor megkérem, hogy ismételje el, és akkor el, elismétli, megbeszéljük. Ez kicsit ilyen hogy mondjam, a nagyon szimplifikáltnak tűnő dolog, de nagyon nagy jelentősége van, Később később visszatudunk ráutalni, hogy emlékszel, hogy ezt megbeszéltük együtt, és ezt vártam el. Ez nagyon fontos dolog, de szerintem a szakmában, aki ezzel foglalkozik, ezt mindenki nagyon hasonlóan, hasonlóan csinálja. Egy például térünk már vissza erős mátéra magára az emberre. Ezeket a viszonyait úgy a csúnya most ez a kifejezés, Használja-e a saját önépítésére, az önreflexiójára, hogy a saját maga emberi szakmai útjában milyen változások következnek be, és beépíti-e? Hát igazából nekem egy nagyon fontos dolog az, hogy folyamatosan tanulni kell. Tehát ez is egy ilyen banálisan hangzik. Én inkább úgy mondanám, hogy folyamatosan új és új utakat kell keresni, és mindig változni kell. Ez egy nagyon fontos szempont. Tehát én ez, ezért élvezem az életemet ennyire, mert mindig megvan a változással lehetőség, és egy óriásiért változni. Tehát akár világnézetileg is lehet változni, úgyhogy ennek ne legyen ez semmilyen negatív ö, ö, hozatéka. Tehát egy dinamikus változás az de Azért azt hagyj mondjam el, hogy, hogy ő, tehát az embernek saját személyiségét muszáj kidolgoznia, amikor ilyesmivel elkezd foglalkozni. Uh -huh. Tehát nagyon sokszor látom azt, hogy a szociális szférából olyan emberek kezdenek el dolgozni, akik fantasztikusak egyébként, tehát nagy félreértésesség, Fantasztikusak és elképesztő szociális érzékük van, de önmagukat nem dolgozták ki, nem bírják elviselni ezeket a nap mint nap ezeket az eseteket, amikkel én is szembesülök. Tehát borzasztó rendőrségi ügyek, nem büntethető korban lévő gyerekeknek a rendőrségi ügyei. Tehát, hogy én azt mondom, hogy nekem a belépésem előtt már kötelességen volt, hogy magam kidolgozom. Kirchegard mondja azt, hogy minden ember egyéniségnek születik, mégis másolatként hal meg. Én azt mondom, hogy mindenkinek a kötelessége az, hogy azt az egyetiséget, amit, amit, amit valahogy megkapott a születése pillanatában, azt kidolgozza, a saját magára ráérezzen és önmagából egy. Egy, egy karaktert kovácsoljon. Ezt, ezt, ezt nem tudja helyettünk senki elvégezni a munkát. Ez viszont egy alapfeltétel ennek a, ennek a munkának, enélkül ennek. Van-e bármilyen köze az iskolának Vezliánoshoz? illetőleg, hogy mennyire ugye az kiderül, és nagyon sokan tudják, hogy ugye Vezli János a metodista irányzatnak volt tulajdonképpen a megalapítója, akit részben azzal is, vagy kvázi guny névként ragadt a metodistákra a metodizmus, minthogy módszertanásznak tekintették őket. Arra lennék kíváncsi, hogy a a módszertan és a módszerek mennyire fontosak ebben az iskolában, és hogyan viszonyul ehhez mondjuk akár a névadó, vagy esetleg, ha vannak más példaképeik, akkor ők? Hát nagyon jó a kérdés. Hát annyit tudni kell, hogy Vezli egyébként anglikának tartotta magát, és úgy érezte, hogy ő anglikánként el, tehát úgy lépett ki az élők sorából, hogy sose gondolta magát metodistának. Uh -huh. Tehát az egyház történet adta neki ezt a, a lógót tulajdonképpen. Itt az intézményünk egy elképesztő szabad légkörben tud működni, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk a fenntartónak, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek. De igazából vezli hitelvei azok nagyon erőteljesen az evangéliumi teológiához kötődnek, ami a mai teológiai hát, leírás alapján tulajdonképpen azért eléggé fundamentalistának tetszen egy mai, mai uh -huh. olvasónak vagy érdeklődőnek. Tehát mi azt mondom, hogy teológiailag nem nagyon követjük már a Wesley-nek a, a, a, az adogmatikai alapvetéseit. Viszont, ami izgalmas, hogy vezli ez az anglikán ember elképesztő újdonságokat mutatott be például a az alkoholbetegséggel kapcsolatos ö, ö, szociális munkában, vagy például a nyomorultak között végzett munkájában. Tehát ez a vezli szellem is viszont teljes mértékben jellemez minket. Tehát azt mondanám, hogy vezli dogmatikáját nagy tisztelettel, ö, mint egy ilyen műkincs élvező. Ö, ö, tiszteljük, de valójában inkább a szellemiségét veszük át a, a szegényekhez és a nyomorultak az való hozzáfordulás. Hát tulajdonképpen, hogy tulajdonképpen, ha, ha azt nézzük, ugye, hogy az ő egyik hogy mondjam pregnáns mondása, parókiám az egész világ, akkor azt gondolom, hogy önöknek is elég sok dolgok van, és a világban teszik ezt a dolgokat. Azon kívül, hogy nyilván Veszlinnek meg a szellemisége megjelenhet. Van más is, akire kvázi példaként tudnak tekinteni, és azt lehet mondani, hogy igen, ő az, akinek a nyomában, vagy az ő módszereik által, vagy hozzá felnőve igyekszünk segíteni az embereknek? Hát itt az intézményünkben volt egy kis vita ezzel kapcsolatban, hogy arcképeket elhelyezzünk-e esetleg itt a váróhelyiségben, a tanári szobában és ö, tekintve, hogy egyikünk se szereti a személyi kultuszt, ezért eleinte nem nagyon akartuk írakni, de aztán úgy gondoltuk, hogy az iskola identitása tekintetéből. tekintetében mégiscsak érdemes lenne, úgyhogy nálunk három picit is arckép van kint, ezek közül kettő ember már nem él, egy viszont még életben van, Jui, az amerikai pragmatikus filozófiai irányzatnak a megalkotója, aki a demokratikus iskolának a vízióját először hozta be a pedagógiai diskurzusba. Iványi Gábor képe is kín van, csak azért, mert ő egy annyira egyedi teológiát képvisel szerintem Magyarországon, ami hát nekünk egy, egy, egy, egy óriási élmény. Tehát az, hogy társadalmi, tehát megmutatja azt, hogy lelkészként lehet adekvát módon, humánus módon hozzászólni a, a polisztak az ügyeihez, anélkül, hogy valaki politikai szerepet vállalna, tehát mint civil ember. Ez egy óriási dolog, és természetesen az a hatalmas méretű szociális tevékenység, amit gyakorlatilag egyedül épített fel. Tehát egy nagyon pici kis gyülekezetből indult ki, és egy hatalmas intézményrendszer hozott létre. Tehát ez egy olyan elképesztő teljesítménynek tartom, hogy ezért érdemes a gyerekeknek elmondani, hogy ő az alapítók. Ő rendszeresen egyébként az iskolánkat, tehát a gyerekek találkozhatnak is vele. A harmadik szemé pedig Menachem Snerson, aki a Habár Lubavics mozgalomnak az utolsó repéje, furcsa, hogy az ő képe is kim van, ő azért van kint, mert nála szakralitás, ugye ami egy nagyon elvont dolog, azért teljesen hétköznapi bölcsességekben tudott megnyilatkozni. Tehát ez egy nagyon fontos alapelvünk amúgy, hogy nagyon bonyolult, nagyon, nagyon összetett, nagyon komplex mély igazságokat, hogy lehet teljesen egyszerűen az életben megvalósítani. És ebben Snerson egy, hát egy, egy világító. Tudna erre példát szépen mondani szépen. egyébként? Tehát az ő mondjuk. hát mondjuk a e, e, Magdid Gádól a nagy e, e, tanító, a Mezricsi Tovbernek van egy ilyen története, hogy az egyik e, e, Ukrajnában élő zsidó ember, spórol egy éven át, hogy a feleségének a legszebbet rógot meg tudja vásárolni a sátorok ünnepére, és amikor elmegy az úton a spórolt pénze, hogy a nagyvárosban megvegye ezt a gyümölcsöt, akkor lát egy, egy vízhordó embert, akinek meghalt a lova, És odaadja teljes pénzét. Tehát a Sakralitásnál szakralitásnál és a vallási ünnepnél még fontosabbnak tartja azt, hogy valaki, aki nyomorúságban van, az annak megszűnjön a nyomorúsága, és úgy érzik, hogy Isten akkor nevet, akkor boldog az örökké valóságban, hogyha az emberek is egymást szeretik és egymással jót tudnak tenni. Ez egy nagyon mély szakralitásnak, egy nagyon egyszerű kifejezése, vagy olyan egy másik történet, hogy a rabbi tanítványok vitatkoznak egymással, hogy mikor lehet tudni, hogy itt van a hajnal. A meg tudják különböztetni mondjuk az almafától és különböző verziók, és hogy a, a rabbi azt mondja nekik, hogy akkor lehet tudni a hajnal, hogyha az emberben meglátod a testvéredet. Tehát ez mind ilyen nagyon egyszerű, de mégis nagyon mély. Nem véletlenül hallgatok, azért hallgatok, mert nem nagyon tudok szóhoz jutni. tehát azt gondolom, hogy ezek annyira ö, szép ö, megfogalmazott gondolatok, hogy ha, ha itt a hagynánk a műsort, amit természetesen nem fog megtenni, akkor már mindenki gazdagabban és szívben, telítettebben állhatna föl tulajdonképpen a rádió készülékenk mellől. Hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen ennek a, a három személynek a, a, az üzenete egyesül az iskola szemléletében. Tehát mindegyiknek van olyan eleme, amit, amit, amit összeadva tulajdonképpen még erősebbé válik az egyszerűnek tűnő üzenet, hogy az embereket és a gyerekeket, különösen a hátrányos helyzetű gyerekeket szeretni kell. Így van, azért nagyon furcsa, mert ugye egy, egy ateista, egy keresztény és egy zsidó ember tulajdonképpen van egymás mellé rakva, tehát, hogy mit keresnek ők egymás mellett. Ez igazából egy nagyon érdekesen vitaindító is, tehát szeretjük, hogyha valaki ide bejön hozzánk, hogy elkezd gondolkodni. Tehát látja, hogy itt van egy, egyfajta ilyen szellemi útkeresés. De hogy tehát a szakralitás iránti azért mély elkötelezettség nélkül nagyon nehezen bírnánk azt, amit, amit csinálunk. A valódi, a közvetlen gyakorlatnak a, a példájával, amit ugye Iványi Gábortól azért nagyon sok mindenben láthatunk. A nélkül se tudnánk megcsinálni, tehát a gyakorlat nélkül sem. A gyújj viszont a modern, tehát a tudományt képviseli ezen a területen. Tehát mi attól még, hogy a szakrajtás felé teljesen nyitottak vagyunk, a modern tudományt ugyanannyira annyira fontosnak tartjuk. Tehát olvasuk a szakirodalmat, és követjük a oktatáskutatásnak a fordulatait, és hát nagyon mindig érdeklődve várjuk, hogyha valamelyik kollégánk éppen mondjuk Puerto rico valamilyen módszert, ami esetleg nekünk is segítségünkre lehet. Mi a titka annak, hogy úgy tűnik, hogy te is élvezed a tanítást, különben nem élveznék a diákjaid? Hát van egy nagyon egyszerű, profántitka, hogy valószínűleg a rossz bejegyzéseket törli a már. már <gül> Tehát nem vagy ennyire jó, vagy ennyire kedves, vagy aranyos. <gül> Igen. Hát valószínűleg annak köszönhető, hogy elképesztő szerencsém van, mert filozófiával kezdettem el foglalkozni, és ez egy annyira izgalmas terület, és annyira a tehetséggondozásnak az egyik, Alap, alapvetése, hogy gyakorlatilag nem lehet csak élvezettel közelíteni ez a területhez. És lehetséges, hogy ezt a hallgatók is átveszik ezt, a, ezt az élményszerűséget, amit, amit ez a tárgy nyújt. Én azt gondolom, hogy a filozófia egyébként az egyik legpraktikusabb tudomány, mert az embert meghatározzák a gondolatai, az életstratégiáját, az érzéseit. Mi az, ami miatt te a filozófiába beleszelettél, vagy úgy gondolod, hogy ezt át kell adni? Hát az előző tanulmányaim során egyszer egy harmadéves éves koromban bevezettek egy előadásra, amit Szente Péter tartott egyébként egy fantasztikus ember, aki hát sajnos már, már nincs közöttünk. És hallgattam az előadásától, hogy egyetlen egy idegen szó sem hangzott el, és mégis egy szót sem értettem belőle. És megmondom őszintén, hogy annyira felháborodtam ezen, hogy létezik egy olyan diszciplina, amit uh, magyarul, uh, aminek a, a, a tényeit magyarul osztják meg az emberek, együtt, mm. és mégsem ellenőr le semmit érteni. És annyira uh, megragadott ez a dolog, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni. És azóta érted? Hát muszáj érteni, óriási türelem kell hozzá, és nagyon nagy elkötelezettség, de hát nem csak én vagyok Magyarország rendkívül erős filozófiából, például Beteg Gábor az, ha jól tudom, oxfordi tanár, és Magyarországon szerezte a diplomáit, csak hát a sajtóban keveset hallunk erről, Magyarország az nagyon-nagyon komoly filozófia. Most Steiger Kornéra rendszeresen hivatkoznak oxfordi és Cambridgei kiadványokban, tehát tele vagyunk sztárokkal, csak ez így a közvélemény számára nem annyira világos az utóbbi időben. Nyilván attól nem lesz senki népszerű, és azért viszonylag kevés ember lelkesedik be attól, hogy valamit hihetetlen módon nem ért. Az, amikor te tanítasz, az az érthető kategória, tehát igyekszel el mindent úgy megfogalmazni, hogy világos legyen, gondolatébresztő, vagy ezt a titokzatosságot valamilyen módon mindenképpen be akarod csempészni a tanításodban? Hát a titokzatosságot azt meg, megtal, meghagynám azoknak, akik valamilyen imidzsépítésre használják a filozófiát. Én azt gondolom, hogy egy olyan életsegítő, vagy egy igazából tanulást segítő a filozófia, ami, amit pra, teljesen praktikus eszközként lehet használni és éppen ezért elengedhetetlen, hogy teljesen nyilvánvalóan a, a hallgatóknak a nyelvén hangozzanak el ezek az előadások. Másrészt elképesztő érdekes problémákkal foglalkozik. Tehát e, e, igazából, ha valaki megért egy problémát, és az a probléma rendkívül izgalmas, azt nem tudja máshogy elmondani, mint érthetően. De a szociális munkaszakon tanítasz. Nyilván az kikerülhetetlen, hogy egy olyan erkölcsi alapja legyen azoknak az embereknek, akik ezt a szakot elvégzik, és kikerülnek a szakmába, kikerülnek az utcára, vagy bármilyen intézménybe, egy olyan fajta stabil gondolatiságot feltételez, aminélkül ez a munka nem végezhető. Viszont pontosan tudjuk, hogy ez az a munkakör, ami az egyik legnehezebb helyzetben lévő szakma ma Magyarországon. Mit tudsz mondani a diákjaidnak, amitől ez a fajta elköteleződés, ez meg tud maradni hosszú távon? Hát nagyon érdekes, remélem, hogy nem vagyok nagyon destruktív, mert ugye akik hozzánk fordulnak, hallgatok, nagyon erős elkötelezettséggel jelentkeznek, és én meg pont az etika tárgyat nem így közelítem meg, hogy az mondjuk egy ilyen viselkedés vagy egy modell erősítő tárgy lenne, hanem éppen az elemzést próbálom ott erősíteni. Tehát az, hogy az emberi cselekvések mögötti összetevőket, azokat megpróbáljuk megpróbáljuk megérteni. És, és annyira sokféle magyarázat van, hogy nagyon sokszor ettől félek, hogy a hallgatóknak az a bizonyosságuk, az etikai álláspontjuk a lehet, hogy gyengül is. Én abban reménykedek, hogy ez a sokszínűség, sok szempont, szempontúság, ami az órákat jellemzi, az éppen segíti őket a, abban, hogy még talán még erősebb legyen az elkötelezettségük. Azt mondtad, hogy az emberi viselkedést, az emberi ö, magatartást nagyon sokféle dolog határozza meg, azonban, hogyha nincs egy stabil értékrendje valakinek, akkor csak ide oda tudja fújni a szél. Tehát nyilván a sokszínűség az emberet egy értékrend nélküliséget. Ez egyértelműen így van, de hogyha valaki etikával kezd el foglalkozni, ott észreveszi, hogy majdnem minden stabil értékrend mögött döntések vannak, és, nem, nem, és ezek a döntések ezek nem feltétlenül racionálisak. Éppen ezért nagyon nehéz az etika tárgyat nagyon jól megközelíteni. Tehát ez egy, egy nícsénél látszik az, hogy a lehető legdestruktívabb hatása is lehet az etikával való nagyon akkurátus foglalkozásnak de ugyanakkor a lehető legdogmatikusabb is lehet, mint például a Cambridge-i platonistáknál. Tehát én azt gondolom, hogy az egyénnek önként kell megtalálni azokat a stabil etikai elköteleződéseit, amelyek aztán végigvezetik az életén. Szerintem a filozófia ebben nem, nem feltétlenül tud segíteni. Tehát ez már egy olyan elvárás lenne, amit szerintem inkább a, a ilyen hitelvi világba kellene kellene utalni. Szerintem a filozófia az nem, nem feltétlenül az élet értelmének a megoldására hivatott, hanem éppen inkább a racionalitásnak a elmélyítésére. És ez néha veszélyes. Vagy az élet sokszínűségének a megértésére, hogy rájöjünk arra, hogy ugyanazokról az alapokról milyen sokféle gondolkodásmód lehetséges, és hogy meg tudjuk érteni a másikat esetleg? Ez egyértelmű, ez, ez, ez mindenképpen így van. Ugye a filozófiának az első nagyon, nagyon fontos tapasztalata az, hogy egyszerre ellentétes álláspontok is lehetnek egyszerre igazak. Ez egy annyira furcsa élmény a filozófiában, amit hát meg kell emészteni. Elképzelhető, hogy vannak olyan szakmák, például a politikusok, meg az államvezetői, akiknél ezt kötelezővé kéne tenni, hogy így gondolkodjanak, mert akkor lehet, hogy sokkal barátságosabb kommunikációk folynának, például a parlamentben is. Igen, lehetséges. Hát ehhez kellene egy legalább egy Bodnár István szintű intellektus, aki azt tudná mondani, tehát gyakorlatilag el tudná érni azt, hogy ez állami szinten is kötelezővé váljanak. Én megnézném ezt a műsort, ez egész biztos. Hogy járó gyerekek története nem egyszerű történet, csomó teher és csomó bántás és csomó negatív élménnyel érkeznek a gyerekek az iskolába, a konkrét hátrányaik vannak, gyakorlatilag gondolom ezzel egyetértünk. Hogy, hogy kezelik önök ezt az egész helyzetet? Hogy kezelik a tanárok? Hogy találkoznak ezzel az egész kérdéssel, hogy a gyerekek tulajdonképpen bántások között érkeznek az iskolába, és hogyan közeljenek, hogyan fogolják föl, mert tulajdonképpen ebbe hát a más iskoláknak is tudunk egy segítséget nyújtani? Mi az önök módszere? Hát elég sokféle módszert próbáltunk ki. Uh -huh. Szerencsére nem vagyunk egyedül, mert a szakirodalom azért számtalan megoldást kínál erre a helyzetre. Uh -huh. Hát az első és a legfontosabb dolog talán az, hogy valamilyen fajta elfogadással találkozzanak, de ugye itt ez a legnehezebb feladatunk, megoldandó feladatunk, hogy az elfogadás az azért egy nagyon szigorú következményrendszert rendszert is magában foglal. Tehát... Elfogadás, mindenféle előítélet nélküli elfogadás, de ugyanakkor nagyon komoly elvárások. Tehát ennek kell egy nagyon furcsa elegyért biztosítanom. Tudné erre példát mondani? Mert egyfolytában én most eszembe jutott, hogy például mi az elfogadás, hogy jön be a gyerek az órára, és hogy a sarukba vágja a táskáját. Nem szólunk ezért neki, mert elfogadjuk. Ez úgy jó. Na <gül> keresem itt a... De nem, nem, nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy az attitűd, Igazából pedagógiában talán a leges, legfontosabb dolog a gyerekekkel való érintkezés tekintetében igen, igen, igen. az, hogy milyen, a, milyen az attitűd. Tehát az, hogy egy gyermeket akár úgy tekintek, mint aki közel áll hozzám, mm -hmm. vagy az én csapatomnak a tagja, és ez, ezek gesztusokon keresztül, hanghordozás, fogalmazás, viccek mindezeken keresztül mindegy átszűrődik. Tehát olyan ez, mint egy rejtett premissa, uh -huh. ami minden szó, tett és gondolat mögött ott van, az, hogy én elfogadlak téged, uh -huh. és így egészen máshogy hangzanak el a szavak. A kedves szavak egy ellentétes attitűd esetén viszont teljes mértékben hatástalanok. Tehát pontosan ez az izgalmas az egészben, hogy, hogy ez, a, ez a mögöttes hozzáállás, ez a mögöttes szemléletmód határozza meg uh -huh. a gyermekekkel kapcsolatos viszonyunkat. Uh -huh. Milyen konkrét dolgok jelennek meg ilyenkor? Mert ugye sokat lehet hallani, és szerintem a hallgatók jó része inkább csak hallja ezeket a történeteket, hogy éhesen mennek be az iskolába gyerekek, nem aludtak eleget, vagy rendkívül idegesek, feszültek, csuda tudja, mi történt otthon vagy útközben. Szóval nagyon sok, nagyon természetes és nagyon hétköznapi teherrel érkeznek a gyerekek, hogy ezzel, ezzel ugye hogy lehet megbírkozni, mert tulajdonképpen ez, ez egész más magatartást kell, hogy követeljen még aznak, annak az embernek is, aki őt elfogadja. Mm -hmm. Hát nagyon nehéz régi egyetlen egy mondatba válaszolni. Igazából mi iskolánkban azért nagyon sokféle gyermek jár, tehát olyanok is, akikkel nagyon sokat törődnek a gyermekek, olyanok is, akiknek a ruházata szinte uh -huh. megfelel az elvárásoknak. A két legnagyobb probléma egyébként szociális szférában gyakorlatilag, a kalapot azt felakasztatnánk a szögre, hogyha a szülők helytálának. Tehát gyakorlatilag mi a szülők által okozott nehézségeket próbáljuk valamilyen módon Igen. orvosolni, de ugyanúgy, mint a nyelvfilozófia, mi is csak kullogunk a valóság mögött egy kicsivel, és próbáljuk a romokat eltakarítani. Az elhanyagolás és az abúzus, ez a, ez a, ez a két legnagyobb probléma. Uh -huh. Tehát az, hogy valaki nem kellő módon foglalkozik a gyerekével, vagy egyáltalán nem foglalkozik a gyerekével, és ezeknek vannak különböző jelei, a nagyon uh, uh -huh. erős figyelemfelkertési gesztusok, amik, amelyek néha hát, egy átlagos kollégának esetleg irritáló lehet, vagy az is lehetséges. Az agresszió, például az abúzus, majdnem rendszeresen az agresszió szokott, szokott előjönni, uh -huh. ahol parancsszót tiltás az nem nagyon, nem nagyon működőképes. Hadd kezem ez például, hogy működik a gyerekek között? Mert ugye egy dolog, hogy a pedagógus is a gyerekek között mi a viszony, és ugye ezt az elfogadásról beszélt, meg arról, hogy tulajdonképpen ezek a indulattal uh, igazából könnyen leírható szörnyűségek, amit a gyerekek megélnek, az, az bizony nagyon nagy türelmet igényel. De hogyan a gyerekek között ők, hogy jelennek meg a, egymás előtt? Mert ugye ebben az értelemben sajnos én úgy érzékelem, hogy ez a világ, mivel feszültségekkel teleérkeznek, talán egymás felé és kivetíthetik ezt, nem? Igen, hát nagyon jó és nagyon rossz példák is vannak, tehát uh -huh. van, hogy egymást egy kisebb közösség, egy iskolán belül egy kisebb közösség osztályon, vagy osztályon átívelő kisebb közösség nagyon-nagyon -nag -nagyon komolyan tudja segíteni. Uh -huh. Ez például pályaválasztásnál figyeltük meg, tehát kialakul egy konszenzusos vélemény egy csoportban, hogy mit szeretnének az életben csinálni, és egymást húzzák, segítik. Uh -huh. Ez egy nagyon pozitív, de borzalmasan destruktív is lehet, tehát ez a, a bosszúvágytól fűtött esetleg vagy, vagy mm -hmm. a szülő elleni lázadását mindenféle módon megélő gyermek az nagyon-nagyon rossz hatással tud lenni a többiekre. Szóval ez. Ezért egy, ugye mindig egy óriási probléma jó iskolát csinálni, szóval jó iskolát nagyon jó munkatársakkal lehet csinálni, de ez még csak egy, ez csak a, a hogy mondjam, az előszobája az egésznek, ha csak problémás gyereket rakunk egy iskolába, szerintem nem, nem, nem kivitelezhető, hogy az minden tekintetben ö, példaértékű iskola legyen. Hát egyébként is lehet ilyen letisztultan csak problémás gyerekekről beszélni? Mert nekem mindig az az érzésem, hogy nagyon nehéz itt meghúzni a határt. Lehet, hogy rosszul mondom. Hát, hogy mondjam, ez nyilván egy, van egy szubjektív kategória, ja. meg van maga uh -huh. a, a szakszolgálatnak a kategóriája, tehát a BPM-től, tudom, tudom. egészen tudom. a pszichiátriai jelentésekig. Tehát én azt gondolom, hogy szubjektíve és nagyon sokféle probléma van, és azért hagy mondjam el, hogy mi ugye HHH s gyerekekkel is foglalkozunk, uh -huh. azért nagyon, nagyon beért minket a világ. Uh -huh. Tehát még tíz évvel ezelőtt nagyon különleges dolgoknak tűnt az, amit, amivel mi foglalkozunk, ma már gyakorlatilag teljesen átlagosak a problémáink. Tehát egy teljesen kerületi belsőbb kerületi iskolában, is ugyanazok a problémák felütik a fejüket. És aztán attól nem lesz könnyebb, de legalább hasonlít a többi iskolához, mert ugye az így a fontos, hogy van, úgy, gondolom egyetértünk ezzel, nem? Tehát nem feltétlen könnyű, csak hasonló, mint a többi iskolánál. Hadd kezem, hogy... Van, mi, így van. Nem? De hát kezdtem, hogy igazából milyen célképző eszközök? Az a gondom, hogy sokszor motivációt szoktak használni a gyerekek mozgósítására, arra, hogy a tanuláshoz Igen. több kedvük legyen, de nem is szeretem ezt a motiváció szót igazából, mert megvezeti, becsapja az embert. De hogyan lehet őket mozgósítani tulajdonképpen a, abba az irányba, hogy ők is ugye, összeszedjenek mindent, ami a tanulás révén a számukra, akár az életüket meghatározó módon segítse? Tehát, hogy lehet megszeretni a tanulást, ezt akarom mondani másként? Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát ugye. Hmm. Tehát itt egy nagy paradoxonnal találkozunk, mert hogy egy alapvető tapasztalatunk az, hogy az ember tanulni akar. Ez a kisgyermek a legalapvetőbb Dolog, dolgokból a legnagyobb erőfeszítéssel eljut nagyon sokáig. A nyelvet megtanulja, mozogni kezdve, és nem adja fel, mindenáron tanulni akar. Mm -hmm. képest. Hát, hát ez az egyik tapasztalatunk, a másik pedig az, hogy az iskolában meg a gyermekek gyűlölnek tanulni. kifejezetten ellenségnek számítunk, mert tanulni akarunk, mert a tanulás egy nehéz folyamat. Hát mi azt csináljuk, hogy a legtöbb esetben a gyermekeket kérjük, hogy dolgozzanak. Tehát a frontalitás az egy, az egy nagyon nagy nehezítő tényező, uh -huh. amikor ugye maga a kollega azt gondolja, hogy ő tud, a gyerek nem tud. Igen. És ez lehet, hogy így is van, de amíg a gyerek nem vehet részt a tanulási uh, folyamatban, addig nem lehet elérni sikert. Tehát amit csak tudunk, a gyermeknek áttolunk. Az uh -huh. első órákban, tehát a tanítási idő legelső időszakában, ők első órába. Lehet frontálisan is tanítani, tehát nem lehet teljesen kiküszöbölni, uh -huh. de ahogy megyünk előre, a feszültség ugye épül fel a gyermekekben, és ezért a, a, azokon az órákon már dolgoztatni kell a gyerekeket. Tehát feladatokat, rejtvényeket kell megoldani, ahol a legfontosabb dolgot tanulják meg, hiszen nem a lexikalitás is itt a a az Persze. emberi értelem fejlődésében, hanem a probléma megoldás. Tehát hmm. erre kell koncentrálnunk, kap egy problémát a gyermek, és egyedül kis segítséggel ezt meg kell, hogy oldja. Hmm. És ebben lesz igazán sikerérménye, hogy az órán egy problémát egyedül meg tudott oldani. Hát de sokáig beszélgetnék, még most be is indult egy csomó kérdés a fejembe, de itt az idő is nagyon is a végén vagyunk, már azon túl is vagyunk. Azért egy fontos kérdés, hagyd tegyek föl még a legvégén, hogy érezte magát velünk, milyen volt beszélgetni velünk egy héten át. Hát nekem egy nagyon nagy élmény volt, és különösen azért, mert uh, ugye minden kérdezőnek megvolt a saját megközelítés módja, és mindannyiuk nagyon izgalmasan közelítette meg azt a tekintetet, amivel én is foglalkozom. Én megmondom őszintén, hogy nagyon hálás, hogy önöknek hogy beszélgethettünk, és, és hogy eszmét cserélhettünk, és nagyon sok sikert kívánok önöknek is a további munkájuk, az nagyon tetszik a... Az a terület, amit a, a, vagy az a, az a szemléletmód, amit a rádió képvisel. Nagyon szépen köszönjük, és a dicséretet külön is, és, és köszönjük, hogy velünk volt, és hát fogom majd persze keresni, amiről is beszéltünk, és mindenféle földiót kívánok önnek, is viszont hallással. Én is köszönöm, és búcsúzom a hallgatóktól.